Nola duzu izena? Noia. Garazin. Izan. Uizue. Noa. Jon. Erka. Gorka nun gaude? Elkarte batean. Eta ze hausotan, norbaitekoa daki ze auzotan gauden? Ni. Arbez hausuan gauden. Eta arbez, zer da? Onda ribi, endaia, irun, zerri da? Bola. Irun. ta zer egiten duzu hemen? Eten ditugu eskulanak da gauzak. Eta ze gauzak? Gauz politak. Eta ze eskulanak adibidez? Adibidez, motxila bat, panpinen zat, jolazten dugu, margotzen dugu, eta gauza pilo bat. Etortzen hortzen zarete, irungo arbeseko oso zuelkartera, astean behin, asteazkenetan eta irakasleak, edo zuen e, zaindariak, edo zein dira? Gurazoak. Eta ze gurazo, denak? Bai, maion ez direnak etortzen diren ez dira etortzen. Ezin dute zer daukatelana? Ez daderako apuntattak. Ono duela gutxi oporretan egon zarete, Zer egin duzu oporretan. Jolaztu Pan Disneyland Paris. Zer dagoantetko goroxi. Dauude printzezak dago Pluto minita tannie egin nuen autografo bat nabilrek. eta besteok zer egin duzu oporretan. Ni joan nahi zaara. Zertara. Ikutera animaliak eta gero montatu naiz potxokan. Tazuggara Nikua nahi txakurrak ikustera. Gustatzen zaizkizu animaliak? Bai. Badaukazu txakurra? Ez. Nahi duzu bat? Bai. Eskatzen diozu aitatxe eta amatzari? Hina Ez dute nahi? Ez. ez. Zer gaitik? Zenez. Eta zuek biek zer egin duzue oporretan? Ekaimberrira eta mendira. Zer dago ekaimberrin? Artxe nezurrak. Nekatu zineten? Ez, baina... Baina zegoen izo asko goian. Eta zu zer egin duzu oporretan? Joana ez piztinara eta jolaztu dut nera Eta zuen oporregunetan ez da egon egun bat berezia? Bai, egun? opilla eguna. Eta esplikatuz, zer da opilla? Tarta bezala bat jatxito dekiru. Eta zertarako datxitoa? Apaintzeko eta daude lumak eta arrautzak. Eta zuion, zeneukan, bost arraultza zeneuzkan? Ziren Kinder. Txokolateskoak? Bai. Eta eman man zizun? Nire aitak erozi zituen. Eta Ta. jarri zituen o Eta zuek jaso duzu o bai. bai. Ni baita. Zeneek ematen du o Niri ematen dirate nire amaren lehen bat. Nire nere, monak nire ni esan nituen bi. Zer bi? Ezken ere, ezken nidaukat bi amon, eta gintzen duten biak. Eta zuek, euk duzu zu Ni bai, ni bai. Eta zuek zeinek eman dizue? E, niri, nire amona eta izeba ni, eta nire ama joan ginen hartzera. Eta zuri zeinek? Ama. Eta dena jan duzu? Bai. Eta zer egin behar da pilarekin? Jan. Baina jan baino lehen? Bedenkatu? Bai. Eta nuna egin behar da hori? Elizan. Eta zeinek egiten du? Gurak. Apaisak? Zuek eraman duzu Elizara jan baino lehen? Nies. Nies. Nies. <risa> Ez. Ez. Eta jandu zue Bai. Eta balio du? Bye. Bye. Bai. Abai? Ni bai. Ni bai. Ah, bueno, batek eraman du. Norekin joan zinen? Eee... Eh, nore baitekin. edo? Zuzu Zosururuan. Ez amarekin es. Tazten gustatzen zaizu egitea e, ikastolatik kanpo. Zer egiten duzue? Jolastu. Ni ez dakit. Ni gelditzen naiz pizka bat patioan eta gero joaten naiz etxera nire katuare nire katuarekin. Patioan. Patioan gera eta gero joaten gera etxera. Tazuk izan zer egiten duzu patioan edo jolaztokian? Bai, jolazt. Lagunekin? Bai. Pelotan edo korrikan edo? Pita-pita. Eta bukatzeko, a ber, zer duzu gustoko jateko edo? Pintxo tortilla eta sopa. Kroketa eta makarroia. Tazuk badak izu kroketak egiten? Ez. Nork egiten ditu? Amakeroa itak. Tazuei? Ay, nire gustatzen zait, txitsia empanatua eta txitsi patatak eta burgerkina. Amorgesa eta barru biak. Patata saltzita kadiek, saltzitza burgerkin troketak eta patata. Supa saltzitza burgerkin. Eta betxuga empanatua eta marrubia. Matiz kontzaitz egiten dituzu. Ni ni euskeraz eta gaztelera bakarrik. Euskeraz eta gazteleraz. Ni euskeraz, gazteleraz eta ingeleraz. Eta etxean nola hitz egiten duzu? He? Ni etxean gazteleraz eta euskeraz. Euskeraz, euskeraz, euskeraz, euskeraz. Euskeraz. Eta Zer matizkuntza dakizkizue? Inglesa, euskara, tardira. Inglesa, euskara, et... Lauda, dakizkizue? Bait, kasteleraz, euskeraz, inglesez eta frantzia besala. A berresan zerbait frantzia besalan? Frantzesez. Frantzesez. Eh, mamma mia! Hori <laughs> oh, italianoa da? <risa> <risa> Nun ikasten duzu ininglesesa. Euske Eskon. Irakaslearekin zerdakizu inglesez adibidez. Ni Hello Hello gauza asko. Esan ba berriz? Hello jaba Hello bye bye! By, bye zer da. Agur. Hello! How you Fa Thank you! Hello, fine, thank, thank you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A ver, Jaguar you. One little pin, little pin, little cherry, four little five, little six, little